Du har tappat ditt ord Du har tappat ditt ord och din papperslapp Du barfota barn i livet Så sitter du åter på handlarns trapp Och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu För vi föser dig bort Du barfota barn i livet